Липинський не зорієнтувався, про що йдеться, він нічого не розумів. На мить йому здалося, що Гена марить, немов на підтвердження його здогадів, той розвернувся і безшумно, як кіт, зник. Липинський замер на місці. Він утупився в темну пляму на полотні перед грозою, і гарячково думав: я самогубця, я типовий самогубця. Навіщо мені все це? Навіщо? Причому тут я до Анархістських ігор. Вони уявили себе творцями, не знаючи ані трохи, що реально відбувається, чому я повинен їх захищати, чому я мушу ризикувати заради них своєю репутацією, своєю кар'єрою, своїм життям решті-решт. Морозов може стерти мене на порох, у нього всі козирі в руках, він може закопати мене живцем, і я навіть не писну. «Дурень я, що вклепався в цю історію. Дурень, що запропонував йому гроші. Тим більше, що йому зробити, що я попросив, неможливо. По-перше, це не його відділ. По-друге, зараз усе комп'ютеризовано. і Хоч Морозов професійний хакер, інформація ж існує не лише на хат-дисках. Чи зможе він це все викрасти або знищити за такі гроші? По-третє, Цілком неможливо, що націонал-анархістів вирахували неукраїнські служби. Бо що це за натяки на сусідів? Гена недаремно бив себе на першій їхній зустрічі в груди, намагаючись мене переконати, що він вірний син України. Він таки, напевно, вірний син, але не України. Куди я вліз, у що я вляпався? Липинський гарячково розмірковував, Смерть трьох членів угрупування «Націонал боротьбістів» одного дня не випадкова. Все відпрацьовано до дрібниць, все продумано до найменших психологічних деталей. Організація обезголовлена, енергетика знеструмлена. Все передбачено наперед, причому здійснено дуже професійно. Вилучено двох ключових осіб – Османа Огли і професора. Але при чому тут студент? Студент також при чому – він фігура символічна. Андрій Браницький був улюбленцем. Зроблено не по-українськи, чітко і логічно. Якщо націонал боротьбістів і справді переслідують не українці, з кількасотлітньою традицією сискної роботи, то справи набагато серйозніші. Отже, націонал боротьбістів вважають небезпечними. Настільки небезпечними, що воліють радше їх знищити, аніж дати їм реалізувати свої чорні плани щодо чорного списку, в якому Георгій бачив такі імена, від яких у нього хололо на серці. Липинський стригнувся від того, як йому поклала на плече руку працівниця музею. «З вами все гаразд?» – стурбовано спитала вона. «Так», – розубився він, – «ми вже закриваємося». Зрозумів. Парламентське життя несподівано втратило для Георгія будь-який інтерес». На допотопний політичний програвач поставили стару платівку під назвою Тимчасовий уряд. Українська влада затіяла улюблену українську народну забаву Деребан. Деребан відбувається в незалежній Україні регулярно щопівроку. Розподіл комітетів так званий конкурс на посади керівних посад в адміністрації президента зміна уряду. Якби не ці пристрасті по-українськи, то присутність влади в Україні взагалі не мала б ніякого сенсу, бо в Україні, по суті, більше нічого не відбувається. Здобоченицька діяльність козаків у дикому полі попервах була основною. Власне, українці й досі б сиділи на своїх призбах, лузаючи насіння або співаючи, так би і не вийшли в дике поле, якби не вона фантастична можливість здійснювати цю захопливу процедуру. Диким полем проходили торгові каравани, блукали кочівники, які щойно пограбували караван. Пізніше здобичництво набуло більш цивілізованих рис, величезні військові трофеї, які за кілька років фантастично збагатили козацьке військо, що засвідчив козацький літописець Самійло Величко продовжували бути приємною процедурою під час досить незрозумілою, як для рядового козака метушнею, яку пізніше назвали національно-визвольною боротьбою українського народу. Ще пізніше, у добу Гетьманщини здобичництво набуло нової форми політичної. Дерибан всередині старшинської еліти мав цілком конкретні паралелі з сьогоднішньою дійсністю. Рівень посади – прямо пропорційний вольностям, які отримує її власник. Треба визнати, що колись в Україні все було чесніше, здобич ділили по заслугах, а тепер ситуація кардинально змінилася. внаслідок внутрідержавних маніпуляцій і незаконної авторитарності гаранта влада в Україні опинилася в руках тих, хто програв на виборах, тобто непрофесіоналів, і тих, кого народ не поважає. Георгій спостерігав за колегами, які самовіддано грали у більшовицько-меншовицькій вистави під назвою козаки розбойники і ніяк не міг зрозуміти, що відбувається, навіщо весь цей цирк, чого вони всі добиваються, все одно буде руїна, 15 років, як мінімум, за прогнозами Османа Османова, покійного Османа Агли. Липинський був... У нього на похороні його поховали тихо, без помпи, за мусульманським звичаєм, без жінок. Ті, хто йому завдячував перебуванням на вищих сходинках ієрархії, не спромоглися прийти. Може, це і добре. Він би сам цього не хотів, якщо він оголосив таємну війну українським і сусіднім можновладцям, їхнім гавкунам і фінансистам, то він точно не хотів би їх бачити на своєму похороні. Георгій роздивлявся присутніх. Неважко було вирахувати представників спецслужб. Вони явно не вписувалися ні в мусульманський обряд, ані в політично-бізнесовий бомонд, який попри все поважав старого монстра, тож прийшов провести його останню путь. Справжній, а не Декоративні тузи української політики і бізнесу цінували Османа Гли, хоча в новітній історії України його ім'я не згадуватиметься. Хіба що, хіба що хтось захоче написати історію однієї підпільної організації, дуже української, дуже радикальної і дуже елітарної, яку очолював далеко не українець.